Madame Gouraud se trompe, nous ne sommes pas non-respect de la Constitución e de la loi. Guhoan la... delea trompatzen la... da, eskirean legez kampori, ez da Constituzioaren aurka erez, experimentazio atal batean la gaude la desberdinki la egiten duguna. Zetasi kurio, puisque zo governomant nu proposan la revizion constituzional de introduir la question de la diferenciación. Bitxedazaren, Frantziar gobernuak proposatzen dauku, Constituzio ikusteko lanetan desberdintasuna integratzea. Si la diferenciación Donc c'est tout le monde pareil, il y a pas de différenciation. Donc il faut quand même